Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu ve salam ala ashra'il anbiya ve'l mursalin. Nebiyina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yomil din ve salatu ve salamun günah olarak İmam Zeheb rahimehullah buyurur: "Er-raculatu min en-nisha' ve'l mukhannafu min er-ricaj." Özleri Yəni, qadınlıq edən kişilər vaxtı özlərini qadın halına salan kişilər e, Bunu biz şeytən götürüb geniş götürməmişdik. Kəskar olaraq şeytanlar götürmüşdük. İnşallah bundan sonrasına geniş şəkildə keçərək bir şey avan edəcəyik. Amma xəbər buyurur: o kəsler ki, böyük günahlardan və faşilətdən çəkinərlər." onu zəhəb bu ayəni bu yerdə gətirməsinə məqsəd odur ki, həmin əməl, yəni qadın geyimdə, qadın formasında özünü salan kişi və yaxud da kişi, əə, özü, kişi əlamətləri ilə göstərən qadınlar, onların etdikləri böyük günah və fəxşəlikdir. Sura surasının 37-ci ayətidir. Peyğəmbər söxslər İbnədan başdan İbnəbasın ona rəvaizətində buyurur buyurulur lanə rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm sallallahu əleyhi kişilərdən özlərini qadın halına salanları lənət etdi. vəl-mutəracilətin minə nisa. Əhməd cinin özlərini kişilərə bəzədən qadınlara. Əczi Buxar Buxar rəhməhullah rəvayət edir. Başqa bir hədisdə də buyurulur. allahu rəcə rəjula kimi anişah Allah lanət etsin özlərini kişilərə bənzədən qadınlara həpsi Sümej və Əbu Davud Allah onlardan rəhmət etsin rəvayət edir. Şeyx Əlban rəhməhullah sahib buyurmuşdur. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu buyurur <gülüyor> buyurulur: "Lənə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm ər-rəjula yelbisu libəsəl-mər'a li-şəbəhil-mər'a" والمراهه تلبس لبسه الرجل ابو داود رحمه الله rivayet edib Abu Hurayra'dan rivayet edib Şeyx Albani sahih voiduq be bu əsasda deyəmsəm buyurur buyurulur Peygamberəsəm lanət etdi kişi giyimi giyən qadınlara və qadın giyimi giyən kişilərə Həmsinin başqa bir həddə Peygamberəsəm buyurur cinfəni min ehli'n-nar lam arahuma cehannam ehlindən olan iki cinfəni görmürəm qavmun məəhum siyatun ka'znabil ka baqara yadrub bi, yadrubuna behadnas birinci cürif onlar deyir onların əllərində inək quyruğuna bənziyən qamçılar var onlar insanları vururlar ya yani insanları vurmaqla onlara əziyyət edirlər ikinci cürif isə wa nisha'un kafiyatun ariyatin ma'ilatum milah u'usunna ka ka'aslima kə əşməsə Facebook. 2-ci qism isə o qadınlardır ki, onlar paltardadılar, yəni giyiniblərlər, lakin qiymətli geyinməkləri qiyin, ilə nəşı çılpaqdırlar, saçları dəvənin örgücünə bənzəyir. Buna səbəb olmasa buyurur: "Lə yaqunəl cennə. Onlar cənnətə girməzlər. O qadınlar, yəni bu halda olan qadınlar cənnətə girməzlər. "Və lə yəcərəhə". Nəyin ki cənnətə girməzlər, cənnətin iyini belə duymazlar. Və in nə rayha tə, la yūjəz və cənnətin iyi uzaq bir məsafədən gəlir. Uzaq bir məsafədən gəlir. Həfsi İmam Müslim rəhməhullah rəvayət edib. Başqa bir həddə buyurulur, buyurulur: Əlā haləka rəcul hīnə arrijāl Çiçilər o zaman həlak oldular ki, o zaman böyük günaha bakdılar ki, onlar qadınlara itaət etdilər. Buyurur İmam Zəhb rəhməlləh O əməllər ki, o əməllərə qadınlara lənət olunur və bu əməlləri isə dayır izhər-i zinətini üzə çıxarmaq, zinətini insanlara göstərmək. Və zəhb və l -l -l min təht-i niqab Öz niqabının Yəni, altına niqab giyərək, lakin özünün qızılını və şairəni, e, insanlara göstərək. Və tətibə hə bilmiş ki, e, vəl əmbər və nəxbu dəlid. Həmçinmişq, əmbər və şairə kimi ətirlərlə ətirlənməşi, yəni insanlara, kişilərə e, onun qoxusunun gəlməşi. Və ləqsəhə əs-sübəğat. Ə, həmçinin onun ə, çox ətirli palkar giyməsi, yəni bu, bu cür ə, əməllər qad ə, qadının ona lənət olmasına səbəbdir. Yəni, Hansu ki, günümüzdə ən böyük problemlərdəndir bu problemlər. Yəni, günümüzdə qadınlar ki qiymi giyinir, həmçinin ətir vurub. Amma çi zəynətlərini nəyin ki niqabının üstündən açıq-aydın insanlara göstərir. Nəyin ki qızıl, gümüş və s. hal kimi zəynətlərini, hətta öz bədən zəynətlərini belə insanlara göstərir və qadın bütünlükdə övrütdür. Əgər yəni, qadın hər yeri övrütdür və özünü göstərməsi ölkə kişilərə haramdır. Və bu günümüzün ən böyük Allah Allah ıslah eləsin Bütün qadınlarımızı Allahın şəraitinə tabi olunur Nəyiz ki, cahil qadınlar Bu həfda Mümünə qadınlardan da belə Variqdir, mövcuddur Yəni, çox görərsiniz kürkçələrdə Mümünə qadınlar Lakin hicabını gözəl bağlamır Hansı kinolardan götürüb Kulaqları çöldə, sırğası çöldə və s. Lakin bilmirlər ki, bizim dinimiz Kinolardan götürülmür Quranın və sünnətdən götürülür. Və ya təbiidir, lakin iman zəifliyi ilə öz nəfslərinə uyurlar. Nə qədər görürsüz ki, qadınlar, möminə qadınlar məscidə gənlər, məscidə gənlər başları açıqdır. Və ya da qolları və s. lakin yalnız nəfsə girəndə yalnız girəndə, namaz üçün başlarını bağlayırlar. Qadın namazda və qeyri namazda örtülü olması lazımdır. Əksinə namazda əli və üzünü, yəni heç kəs olmadığı yerdə aça bilər. Əli və üzünü ona əgər özgət kişilər görməsə aça bilər. Lakin sünnətdir ki, əli və üzünü də özgət kişilər olan yerdə bağlasan. Yəni namazda bəziflərini açıq qoya bilər. Yəni açıq qoyması lazımdır əgər əcnəblər yoxsa. Lakin qeyri namazda əlinin və üzünün bağlanması da sünnətdir. Lakin bugün təəssüb ki, hər şey əksinədir. Yəni, iman gətirməkləri ilə, nəyin ki, ya, sadəcə iman, bir çox salih əməllərlə namaz, oruc və s. ilə məşğul olmaqdan yanaşıq, bu tür böyük günahları tərk edə bilmirlər. Həmçin görəsiniz ki, möminə qadınlar şalvarlarda, dar şalvarlarda və s. Elnisi olmaz qadına qiymək, ki, darını giysinlər. Və sərə kimi, yəni üstələn, Allah müstan, Allah köməyi olsun belə günahlardan ə, çəkinməyə, yəni, sarsılmaz hesabsızdır. Ona görə gələcək hər bir kişi öz qadınına, öz qızına, öz evindən çıxaq qadınlara cavidi etsin. Diqqətli olsun. Onlara Allahın şəriəti ilə şəriətin tövsiyəsini, Allahdan qorxmağı tövsiyətsin. Və inkar etmək hər bir kəsə vacibdir. Hər bir kəsə vacib ki, münkəri inkar etsin bacardığı səviyyədə. Əgər e dillə bacarsa dillə, əllə bacarsa əllə və yaxud da bunları bacarmırsa qəllə. Təbii ki, hər zaman hər kəsə dillə və yaxud da əllə vacib olunur. Peyəməsən bir həzstə buyurur, Kullukum ra'in və kullukum məsuliyyəm ra'ibdir. Sizlərdən hər biriniz məsulsunuz və hər biriniz məsul olduğunuz işdən sorumlusunuz. Yəni qiyamət günü evindən bu şəkildə kimisə qadın çıxırsa, o kişi də sorumludur qiyamət günə. Allah təala buyurur: Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nar. Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi oddan qoruyun. Allah təala təkid edir, özünüzü qoruyun, özünüzü və ailənizi. Çox qardaşların elindən müşalman bacılar çıxır, lakin çəşir ki, müşalman qadına yaraşmayan halda. Öl buna Və müşalmanlar buna gözlüm olurlar. Və ya da digər hallar baş verir, yəni haram olan hallar baş verir, lakin müşalmanlar buna gözlüm olurlar. İlmin dokuncu böyük günah um Mümrəhü Rəhməllə qoyurur əl Halal dedən və onun üçün halal olma. Vax biz demişdik, kimdir bu? Hı. Üç salakdan sonra? Qadın ərinə haram olduğu zaman, yəni onunla yenidə nikaha girmək, ona haram olduğu zaman, o qadını ərinə halal olması üçün kimsə nikah edib boşaması Nikah edib ona tokunmadan qoşaması. Yəni, salıc bağlanır ki, kimsə bir nəfər onu alsın və qoşasın ki, ona dördüncü nikah hal olsun. Ee, lel, ee, sallam, halal olsun. Şeyh Fahabani-Sahib buyurduğu hədistə buyurulur, Ənə Rasulullah s.a.v. lə'na al-muhil və al-muhil ləh. Qiyyəmbər s.a.v. halal edənə də Kimin üçün hal olunursa, ona da lənət etmişdir. Hədisi İmam Nəsəyi və kirmizi rəvad edinizdir. Şeyh Alvani Rəxnəhullah səhif deyə buyurmuşdur. Həmsinin ö, bu hədis, eyni bu mənalı hədis Əli Rəqələnadan rəvayət olunur. Ö, hədisi İmam Nəsəyi və başqa sünən sahiblər rəvayət edirlər. <coughs> Lakin İmam Zəhəb Rəhmət buyurur, əgər bu əməli edən insan, yəni kim üçün halal etmək üçün məhsəbinə tabi olaraq, alimin fütüvasına tabi olaraq cahillik də edərsə, yəni Peyyəmbəsən bu hədşindən xəbər olmadan edərsə, o zaman o günah daşımaz. Bəzi məhsəblərdə bu əməl cahid sayılır. Bəzi məhsəb alimləri Allah onları rəhmət etsin. Şəhəl Hey, bu buğur xətalarına olaraq bağışlasın. Hə. E, bu əməli, yəni ki, qadını dördüncü cü nikah üçün ərinə halal olması dediyimiz bu əməli halal qoyuran e, buyurmuşdular. E, Şəh Rəhməllahu əgə kimsə bu fitvanın arxasında gedərsə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və xəbəri olmadan öz mərsəhəbinə tabe olaraq bunu buna, buna əməl edərsə, o günah daşımaz. 30-cu böyük günah Əql-məliyyətim Əql-meytə Ənvəddəm Ələxmin xinzir Meydəti, donuz əti Həmçinin Qam içmək Meydəti və donuz ət yemək Həmçinin qam içmək Yəni bu 30-cu böyük günahdır Allah subhanə və teala Ənam surəsinin 145-ci 145 ayətində buyurur Qull-lə əcdu fəmə uhi iləyə muhrraman <coughs> ala deki mənə nazil olandan yəni vəhy yolunun içində heç haram olan heç bir şey görmürəm sonra alətsmağa istisnaları buyurur illa an yakuna mayta yalnız meydən başqa adam qanddan başqa dama mesfuhan au lahma khinziy və doğum zəqtindən başqa fə inna huris yəni, bu üçündən başqa heç bir haram olan bir şey görmürəm ondan sonra ə, buyurur ə, Allah istəndə fə inna onlar nəcisdirlər fə mən tə, ə, təəmmədə əqli vəlikə liğir-i və və məm məcərimin İmum Zəhib ki heç bir zərurət olmada kim bu əməl, buna əməl edərsə o mücrimlərdəndir. Yəni, böyük günah sahiblərindəndir. Yəni, şeyxın sözündən belə görünür ki, əgər kim zərurətdə edərsə, o zaman həh mücrimlərdən deyil. Yəni, üzr sahibidir. Zərurət halında haram olan şeylər mübəh olur. Zərurət halında haram olan şeylər mübəh olur. Necə ki, usul qaydalardan var ki, zərurət haramı mübəh edir. Yəni, insan əgər aclı domuz əslindən başqa və yaxud da meyiddən başqa və yaxud da başqa bir şey yoxsa, o zaman ona caiz olur ki, ondan yeşilin hansı şəhətlərini bilinci ikrah etsin. Yəni, onu sevərək yeməsin. Niflət edərək geçsin. Bilsin ki, Allahın haram buyurduq, lakin zərrətdən yeyəm. Yəni, donuz əti var onun təvəslə, yəni öncədən işləyirdi, lakin nə görə yeməcə bugün onun əlində sürsəm, şüb belə yeməkdir. İkrah edərək. İkinci, ondan ehtiyacı olan qədər yeşəm. Doymadan yox, nə qədər? Ehtiyacı, ehtiyacı olan qədər. Olsun ki, onun ehtiyacı, yəni çox gözlə bir şeydir, onu ölümdən qurtaracaq. Olsun ki, onun ehtiyacı çoxdur. Bəzi məlisəb alimlər bunu gətirir. Olsun ki, onun səfəri uzaqdır və bilir ki, bu səfəri yolunda o heç bir şey tapa bilməyəcək kimi və kimi o halda daha çox və özü ilə götürə bilmir və bu halda daha çox yiyə bilər. Allah ələm. Lakin ehtiyacını aşmadan ehtiyacını, ehtiyacı olan qədər için. Bundan sonra Rəhmət Allah buyurur, ona ya əhsəbu ənnə muslimən yətəəmməd ətləxməl xinziyət və deyir, mən hesab edirəm ki, müsəlman heç vaxtı donuz ət yeməyini qəst etsin, yəni qəstdən donuz ətliyək üçün, ilə-bilə donuz ətliyək üçün. Qorubbə məyyəf əl-udəlikə zənadıqa, əl, zənədəqə, əl və ola desin ki, bunu zindiglər etsin. Yəni kim o donuz ətni qəstdən yiyirsə onlar Bizindiklər də belə. Həmçinin e, şeyx buyurur, əl xarici nəmi işləm. İslam dinindən çıxanlar, yəni ki, öncə müsəlman olsun, lakin İslam dinindən çıxdıqdan sonra onu, yəni qəssən, yəni bir-birə yesin. O, "Finnufusul mu'minin an aslahu al Müsəlmanların qəlbində var ki, donuz əti yemək daha böyük günahdır, xəvur, meş meşur, Hətta araq içməkdən. Araq içməkdən daha böyük günahdır donzəy yemək. Bu bütün müsəlmanların qəlbində var. Yə, hər kəs öz qəlbində hiss edir ki, həqiqən donzəy araqdan və ya spesifiklikdən daha şiddətlidir. Wa sahən Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm qald la yudkhulul jannata lahmun nabatun ə məsələn nar aulabe. Yə bir e, rəvayətdə buyurulmuşdur ki, cənnətə haramla büyümüş haramdan yəni, qida almış əh girməz. Od onun üçün daha yaxşıdır. Yəni, haram yeməkdən zəhər od şeydir, onun üçün daha yaxşı olardı. Bu hədisi biz bundan öncə danışmışdıq. İncə həccin səhnəyində yəni nəzər var. Hədisə, yəni, müəyyən, bəzi alimlər neyə etdiyib buyurmuşlar. Həmsinin ikinci, əgər hədis səhid onun mənası nədir? Kim deyər hədisin mənası haqqında? Hə. Cənnətə haram əhddən, cənnətə haramla böyümüş əhd girməz. Yəni, insanın cəsədində haram yilikdən, haramla qidalanmış əhd varsa, o cənnətə girməz. Yalnız. Cəzasını çəkim, sonra gəlsin. Olsun ki, birinci cevab, cəzasını çəkdikdən sonra, yəni cəhənnə modunu görsün, cəzasını çəkdikdən sonra gəlsin. Başqa? Haram yolu qazanmış. Ha. İkinci, əgər onun haramlığını, yəni onun halallığını etiqat edərək yərsə, onun halallığını etiqat edərək yərsə, başqa? Yəni, təbii ki, tövbələr yəni, günahları xoş Haram kirlə qazanı hala günəyə aldırmək ilə Haram yemək sifarədə yoxdur. Burada bütün haramlar girir. Haramla, yəni qidalanmış əhd. İnsanın cəsədiyi cənnətə girməz. Yəni, şiddə şiddətli hədist, hədif, çox şiddətli hədistdir. Hədist, çox şiddətli hədistdir. İnsan yerə ehtiyat etsin. Və Peyəmbəsəm sonunda buyurur, o, onun üçün daha yaxşıdır. O desə idi, həmin yediyindən daha yaxşı olardı onun üç Allah-ələm hədçin mənası ki, əgər onun halallığını eqtad edərək isə, yəni, cənnətə girməz. Və e, bəzi alimlərin bu hədçı haqqında deyib, bəzi şəhərlərdə biz bundan ön öncəki təsərdə gedirmişdik. Bundan sonra şeyh Rəhmə Allah buyurur, Məqədə əcəməli muslimin ələ, ələ təhrim əllə'un minnərdir. Və müsəlmanlar icma etmişdirlər ki, nəv oynamaq حرام من حججهم على تحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه من لا ير بالنار بالنار يده, يده في لحم الخنزير ودمه فدي سنب اشدر onun haramlığını bilmek için Yəni, donuz ətinin haramlığını bilmək üçün fəyəməsən bir hədikində buyurur, kim nərb oynayarsa, ərəbcə nərb, sözü, e, nərb oynadı, həm nərb, həm də nərdəşir deyə gəlir. Kim nərb oynayarsa, sanki əlini donuz ətnə və ya da donuz qanına bulamışdır. Yəni, donuz əti nə qədər haramdır ki, müsələmanların haramlığına icma etdiyi nərdə oyunu oynanılması, yəni, sanki əlini donuz qanına, donuz ətnə bulamışdır. O qədər yani şibzətli donulmuş. Onun əl bulamaq, nəinki yemək? Və bilə rəyib, ənə ğamsı-l-müslim yədəhü fi xinzir və dəmi, ə'azəm min lə'binlə Və hədistdən görünür ki, müsəlman əlini donuz qanına və donuz ətnə bulaması nərdə oylamaqdan daha haramdır. Ət yemək yox. Ətə əlini bulaması Nə əldə daha haramdır. Məvəm, ə, və məhvələn qannu li əhli əgər ona əl bulamaq və yaxud da əlini onun qanına ətnə bulamaq haramdırsa, onun ətdimək haqqında nə düşünürsən? Oşur bu dəmdir və yaxud da onun qanını içmək haqqında. Əcələn Allah minnəli, mənnihi və kərəmi. Allah öz minnəti və kərami ilə bizi o günahlardan qorusun. 31-ci böyük günah İmamı Zəhb Rəhmələ buyurur Ədəm-i əlbə ol. Çilikdən təmizlənməmək və yaxud da çilikdən özünü qorumamaq Bu haqda hədslərin sayı çoxdur və bunun cəzası haqqında da yəni onun ağqı və ətlərinin hədsləri çoxdur və İmamı Zəhb Rəhmələ mövzuya Həmşəki adəti ilə ayə və hədislə deyil, başqa bir şeylə başlayır. Və buyurur: "Ohum min şəərin nəsarə." Bu nəşranilərin əlamətlərindəndir. Yəni şəhdisləri iş, işləmemiş insana kifayətdir ki, bu günahlar çəkinsin. Bu nəşranilərin əlamətlərindəndir. Yəni nəşranilər özlərini silikdən, yəni paltarlarını, cəsədlərini silikdən qorumurlar. Yəni buna diqqətli deyillər. Və təyəməsən bir buyurur Mənim təşəbbədi qovmin və hu minhum Kim özünün bir qovumu bəncədərsə o da onlardandır Həmçin ə, İmam Rəhmətullahın bu kəlməsindən görünür ki Nəşranilər təmizləyərək edən qovm deyirlər Yəni təmizlikdən uzaq yəni ə, çirkinliklə məşğul olan qovm olduqları burdan görünür Allah subhanız hala Müdəssə surəsinin dördüncü ayəsində buyurur Fəhiyyə bəkə tətahir Vəhiyyə bəkə tətahir e, Paltarıqı təmizlə Məsələ əmr edir Paltarıqı təmizlə Yəni təmizlik imandandır Təmizlik imandandır Və Allah sələdə əmr edir Öz elçinə e, Paltarıqı təmizləməsində Məsələ bir hədifdə buyurur o zaman ki, iki qəbirin yanından keçir, buyurur, İnnəhumə yü'əzibən. O iki qəbirdə olanlar, yəni o cəsədlər, cəsədlərə əzab verilir. Yəni qəbir əzabı. O mə yü'əzibən isil təbii. Və onlar, büyük bir günaha görə əzab çekmirlər. Və bundan sonra onu bəyan edir. Əmmə əhəduhumə fəkənə lə yəstəndihə minəlbəud. Onlardan biri, çidikdən özünü qorumurdu. Yəni üst başına dəyməsindən özünü qorumurdu. U amma el O bu şey isə insanlar arasında nəmimə edərdi. Yəni söz gəzdirərdi. Əcsi bu xarici müsəlman dəhmuhumullah rəvayət edir. Və bu şey açıq-aydın dəli var ki, özünü necahatdan qorumamaq qəbr əzabına səbəbdir. Gəbr əzabına səbəbdir. E bu da devaz edir onun böyük günahlardan olmasına. Deyemezsen burada bir kəlmədə buyurur. E, Onlar böyük bir şeydən dolayı əzab çekmirlər. Yəni onun çiçik olduğunu söylüyor. Yaxşı bu söz necə ola bilər ki? Çiçik olsun və gəbr əzabı olsun. Kimdir cevap var? Ben benim de çiçik. Həh, işte. eh, sen? O, insanlar onu kiçik görürlər. Əslində, Hı. həmin əməl böyük günahlardandır. Və sahibinə qəbir əzabına ə, əzabı olmasa səbəb oldu. Lakin, insanlar ona yüngül bir şey kim baxırlar. İnsanlar onu böyük bir şey görmürlər. Həmçinin eyni zamanda nəmi məyyəni, nəmmamlıq etmək, insanlar arasında söz gəzləmək, inşallah gələn dəstərdə nəmi haqqında gələcək, ə, böyük günahlardandır. Şəh buyuru, və lakin əktəri ə e, buyurur ki bu hacin Buhari və Müslimin rivayet etdiyi əxşar yollarında buyurulur yeməsən buyurur e, Bayra bayıra getdiyi zaman gizlənməzdilər. Əl-fawkarların e, qormazlar yox gizlənməzdilər. Yəni açıqarda eee bayıra giden Və Anas rəziyallahu anhdan, Ən-Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm qald: Tənəzzəhü min-bawl. Fə in fi feyn ʿāmat əzāb al-qabr min. Yəni bir həddəs buyurur, nəcisdən, cilikdən qorunun. Və xəstə təmizlənin. Özünüzü qoruyun o nəcisdən, həqiqətən qəbr Ət şəriyyəti onun səbəbindəndir. Yəni, bu necasətə şəhlənkar yanaşmağın səbəbindəndir. Və ədzi, İmam ə, Dəri Qudmi rəvad etmişdir. Qumma inə mənləm yetəxərrəz minəyibəul tibələnih və siyəbih fəsələtuhu qeyri məqbuleh Bundan sonra o şeyh buyurur, əgər kim ki paltarını və namazını ə, paltarını və üst başını, bədənini nəcasətdən təmizləmir, onun namazı məqbul deyil, yəni qəbul deyil. Ələqətən, paltarın, cəşədin və namaz qılınan yerin təmiz olması namazın nə idi? Şərtlərindəndir. Biz ki, şərtin tərifindən də əgər şərt batı olarsa, o zaman məşruq da yəni, batı olar o şərt şəhd nə, nə, nə qurulursa o şərtin üzərində onlar da batı olar. Namazın şərtlərindədir. İslam, həmçinin qiblə, namazın vaxtının girməsi və s. Dəstəmaz. Və namazın şərtlərindədir. Palkarın, bədənin və namaz qurulan yerin nəcasətdən təmiz olması. Əgər kim isə ki, bilərsə ki, onun paltarında və yaxud da ə, bədənində namaz qurulaca yerdə nəcasət var və sonra ondan təmizlənməz, Və o halda namazlar, onun namazı məqbul deyil. Lakin e, biraz öncə, e, öncəki ləhcə gəlincə Ümərəx ibn buyurur, e, bu qar və müsəlmanlar genel əksər ləxslərdə necahat, yəni bayıra getdikləri zaman izlənməzlər kəlməsi gəlir. Yəni bu ləxslə gəlir. Həm ki, ona davət etmir ki, obri, ö, yəni, birinci oxduğumuz ləşk sahib deyil. Ətçinə, birinci oxduğumuz da Bukhara muslimdə rəvayət olmuşdur və olsun ki, hər iki e, ikisi, hər ikisi sahibdir, şək yoxdur, hər ikisi sahibdir və hər ikisi də kəlamıdır və biz hər ikinə də iman gətiririk. bu, e, davət edir ki, həm şilikdən gizlənməmək, həm də üst başını qorumamaq hər ikisi qəbr əzabına, Sələbdir. Hər iki qəbər qəbna sələbdir. Bu qədər, sülxənəq